Вітром мене з Іліону у землю кіконів пригнало, в Ісмар. Це місто тоді зруйнував я, а жителів знищив. Бранок багато і скарбів у місті отім захопивши, нарівно ми поділили, без пайки ніхто не лишився. Радив супутникам я, чим дуж відтіляв тікати далі. Але нерозумні мене не послухали, люди. Випито вдосталь було, там вина і забито над морем, безліку тучних овець та повільних волів круторогих. Ті ж із кіконів, хто втік, закликали інших кіконів, що по сусідству жили, вони бо численніші й дужчі. В Вглиб суходіл заселяли, і на конях могли воювати. А як потрібно, то й піші уміли противника бити. Стільки їх виросло тут на світанку, скільки весною листя і квітів зростає. На нас, бо нещасних, тяжіла Зевсова воля лиха, щоб зазнали ми лиха багато». Лавами біля швидких кораблів ми в бою з ними бились, густо із станів обох летіли списи міднокуті, з самого ранку, допоки священний день величався, ми, хоч їх більше було, боронились і міцно стояли, а дохилилося сонце, пори, як волів розпрягати, Перемогли наскі кони і тікати примусили з поля. З кожного бо корабля полягло там по шестеро збройних товаришів, а решта смертельної долі умкнули. Звідти ми далі тоді попливли із засмученим серцем, бо хоч самі врятувались та любих утратили друзів. Не відпливали проте кораблі крутобокі раніше, ніж викликали по тричі ми кожного з наших нещасних товаришів, що на полі борні полягли від кіконів. Бурю жахливу тим часом наслав нам із вітром північним Зевс, що хмари збирає, і густою окутав і море і землю, і ніч із неба спустилась раптово. Мочали вперед кораблі, зариваючись носом у хвилю, вітер ручкий на троє, на четверо рвав нам вітрила». Злої жахнувши загибелі, ми в кораблі їх згорнули і веслими судна свої до суші гуртом спрямували. На узбережжі ми тім лежали два дні і дві ночі. Душу нам гризла утома, тяжка і печаль сумовита. Тільки як третю нам днину Еос принесла пишнокоса, Щогли поставили ми, і, білі нап'явши вітрила, Сіли на судна, що бігли стерничому й вітру покірні. Був би до рідного краю, я цілий достався, здоровий, Та коли мав небезпечну, малею уже обігнути, Хвиля і вир і борей відігнали мене від кіфери. Дев'ять вже днів нас по хвилях, багатого рибою моря, буряні вітри носили. Лише на десятий пристали ми до землі лотофагів, що живляться квітами тільки. Вийшовши на суходіл і водою запасшись питною, товариші на обід близь швидких кораблів посідали. Потім, коли уже голод, і спрагу вони вдовольнили, то вирішив відрядив я у глиб того краю дізнатись, що то за плем'я людське на землі отій хліб споживає. Двох відібравши мужів, окличника третім додав я.